que va obrir les seves portes ara fa un mes i escaig, n'hi ha d'altres que es traslladen. Aquest és el cas de la Biblioteca Garcilaso, del barri de la Sagrera, que es desplaçarà a finals d'aquest any a l'antiga fàbrica Alxamica del Camp de l'Arpa. La Garcilaso no s'ajusta als estàndards de la població del seu voltant, segons ha explicat el Consorci de Biblioteques de Barcelona. La Biblioteca Garcilaso, que és un dels serveis de l'Espai Jove, que és un dels quatre serveis eh, de l'Espai Joao Garcilaso, ocupa dues plantes d'aquest equipament juvenil, però amb el canvi d'emplaçament de la biblioteca a l'Espai Joao Garcilaso aprofitarà aquest terreny lliure per crear un projecte de formació integral per a joves i adolescents a través d'un espai de lleure i trobada. El nou recinte, que tindrà una superfície de 700 metres quadrats, disposarà d'una mediateca, tallers i espais d'intercanvi de coneixements, entre altres coses. Si per alguna cosa es caracteritza l'Espai Jove Garcilaso, un dels quatre espais joves de la ciutat, és per la gran quantitat de serveis que ofereix. Tots ells aporten formació, suport, assessorament i dinamització als joves de la Sagrera i per extensió als de la resta de la ciutat. Però les entitats que col·laboren amb aquest equipament juvenil tampoc es queden enrere i és que juguen un paper molt important organitzant activitats culturals de gran qualitat. Aquesta primavera, per exemple, teniu un gran ventall de possibilitats per triar, des de propostes d'oci, com ara concerts, festivals de ball i torneig, fins a propostes més culturals, com poden ser projeccions de pel·lícules, debats o exposicions. I sobretot hi ha molts tallers. Molt bé, doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM Això és tot un poble que us parla i acompanya Raquel Ballesteros Cristina Pania i jo i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 I segons l'associació de veïns, s'incrementa la sensació d'intranquilitat a la zona i per això tornaran a sortir al carrer per reclamar un barri digne, tal com ho van fer l'any passat. La primera activitat popular serà una sardinada aquest diumenge al que es coneix a la pasta de les drogues, al costat del carrer Pere Pérez del Pulgar i no descarten noves manifestacions cada dijous. Més coses. Ahir Andrea Motis va actuar per primera vegada al Palau de la Música. Tot i les penúries de l'economia i les misèries de la cultura, la música no defalleix, només de, només, no només del pop, però, però és el regne dels cels. La impulsora, en aquest cas, és una andreuenca de 16 anys que en poc temps ha esdevingut la sensació del moment i que ahir a la nit, des, dins el Festival del Mileni, ho va tornar a demostrar quan abans de sortir a l'escenari del Palau de la Música les entrades de taquilles ja eren exaurides. La joveníssima Andrea Motis, cantant i trompetista, fa un any que gaudeix d'aquesta condició que molts li otorguen ha de ser la gran revelació del jazz a Catalunya. Al costat del seu nom, Andrea Motis, figura el del seu mentor, mestre i músic Joan Chamorro, que malgrat tenir formació de saxofonista van satar la vetllada a les cordes del contrabaix, liderant un quintet en el qual la joventut i l'experiència van injectar nova vida a títols clàssics com Between, eh, G-Baby, Dream a Little, Dream o Blues, My Neji. De la joventut s'anapropiaven els saxos Deva Fernández i Iscler de Zira, Companys generacionals de Motis i de l'experiència, espai en càrrec Ignasi Terraza al piano, Esteve Pi a la bateria, Josep Travé a la guitarra, l'esmentat Xamorr i el contrabaixista David Mangual, incontestables primeres espases del jazz català al servei de l'any jugarnadura veu d'Andrea Motis. A l'abric d'un quartet de cordes i els acurats arranjaments dels mestres Carrascosa, Vergés i Moner, el cant d'Andrea Motis desafiava la intensitat de lletres com ara Love Me, Or Leave Me i Sophisticated Lady, convertint la tragèdia en encís, el plan i en escalfor i la pèrdua en dolçor. És potser aquí on resideix la clau d'un èxit tan extraordinari en la seva capacitat natural i d'implantar la innocència dins un univers d'amors contrariats i anells incomplers, com els que aboca el cançoner del jazz. Aquí hi ha la dedicació pulcra, entregada i absoluta de la tutela de Joan Chamorro, que ha sabut proporcionar a la joa de Xeble un vestit a mida de les seves necessitats. De tal manera que, enmig de tant producte envasat que ens aboca la indústria musical, la seva proposta natural i sense additius ens permet gaudir doncs, del costat assolellat del carrer, com bé assenyala The Sunny Side of the Street. I continuem parlant dels nostres barris. Ara hem de dir que està obert el concurs per gestionar l'escola Els Patufets al barri de Navas. L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per adjudicar la gestió de l'escola Bressol als Patufets al barri de Naves a Sant Andreu. Els interessats tenen 45 dies per presentar les seves ofertes. Els Patufets serà una de les primers escoles Bressol de nova creació que tindran concessió indirecta, la nova mesura impulsada pel govern de la ciutat a l'hora de crear noves places. Més coses, 150 persones grans participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu.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 L'Eula Extensió d Universitària de Sant Andreu és una aula que es dedica a fer conferències. Els alumnes són gent gran i hi ha moltes mestresses de casa, però també hi ha una part d'intel·lectuals que saben molt bé quan un conferencià és bo i quan no és bo. Nosaltres pertanyem a la Pompeu Fabra. Depèn de quines temàtiques podem demanar professors de la, a la Pompeu Fabra. Molt bé, doncs ara també volem entrar en la part de cultura. La de cultura dels nostres barris i diem que Sant Andreu abans és un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX. Dos historiadors han, han pres un projecte de recopilació de fotografies antigues de Sant Andreu. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines, eminentment visual, en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en el darrer segle. Inclourà imatges d'arxiu, però sobretot instantànies de veïns anònims que han portat fotos domèstiques però amb valor històric.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 I acabarem el nostre repàs de notícies parlant precisament de literatura, ja que abans parlàvem de Sant Jordi, doncs ara parlem del primer certamen literari de Club Natació Sant Andreu. A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en, en altres certàmens. Amb demàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. N'hi ha dues categories. La primera és la infantil, que va fins als 14 anys, i l'altra, que és l'adulta, que va a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar fins al 26 d'abril. El jurat emetrà el superaddicte entre el 18 i el 24 de maig i el 15 de juny es farà l'acte de lliurament. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ja sabeu que d'aquí una estona doncs, continuarem repassant algunes de les principals notícies del dia. Ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara!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 i voles per d'aixondulant i com un insecte a paret d'incerva per sempre aturats tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui, com és dijous, doncs, el, la protagonista del nostre programa és la Cristina Paniello, que ens ha elaborat un reportatge. Doncs sí, parlarem de, de l'espai Joaquim Garcilasso. Els usuaris de la Biblioteca Garcilaso, integrada dins de l'Espai Joa Garcilaso de la Sagrera, haureu de desplaçar-vos a finals d'aquest any a altres biblioteques veïnes, com ara la Vila Vilapiscina Torre Llobeta o la Sagrera Marina Clotet, si voleu agafar un llibre prestat o bé retornar-lo. I és que la, la Biblioteca Garcilaso es traslladarà abans que s'acabi l'any, al districte de Sant Martí, concretament a l'antiga fàbrica Alxamica. La Garcilaso s'ha quedat petita, segons afirma el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que considera aquest canvi d'un sol qualitatiu, ja que la nova seu tindrà més metres quadrats, més fons documental i més ordinadors. D'aquesta manera, amb les dues plantes, que deixarà lliure la, bibli la Biblioteca Garcilaso, l'Espai Jovà de la Sagrera guanyarà un nou espai de 700 metres quadrats, destinat a la formació integral juvenil, que actuarà alhora com un punt de trobada i lleure, en aquest espai, els joves i adolescents del districte de Sant Andreu, així com de la resta de la ciutat, trobaran els recursos que necessiten en matèria formativa, personal i educativa. Principalment hi haurà tallers, una mediateca i una sala d'adolescents, que serviran per connectar-se a internet, estudiar o fer treballs en grups. Hi haurà un espai de formació i de capacitació personal i professional que incentivarà la formació, el coneixement i el creixement personal dels més joves. També hi haurà un espai de formació multimèdia i un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements, entre altres coses. Al capdavant d'aquest nou projecte formatiu, en el que s'estima una inversió inicial de 18.000 euros, hi haurà un equip de professionals qualificat que buscarà en tot moment la participació i la complicitat dels usuaris. Es tracta, en definitiva, d'un servei que s'adaptarà a les necessitats formatives i personals dels joves, no només amb els recursos que brindarà, sinó també amb el seu horari d'abertura, tot i que està previst que el nou espai obri a dilluns a divendres, matí i tarda, l'horari serà molt flexible per tal d'atendre les necessitats dels joves. El regidor d'Adolescència i Joventut, Raimon Blasi, que és també regidor del districte de Sant Andreu, ha explicat que el fons bibliogràfic de la Garcilaso es traslladarà a l'antiga fàbrica Alxamica aquest mes de juny i que passat l'estiu es començarà el projecte, però per saber més detalls sobre el trasllat de la Biblioteca Garcilasso i el nou espai de formació juvenil eh, què es crearà? Doncs parlarem ara tot seguit amb, en uns momentets amb Alicia Aguilera que és la directora de l'espai Jove Garcilasso Doncs sí, la Alicia Aguilera que més d'una vegada hem parlat en aquest programa que és una de les responsables d'aquest centre cultural del centre Garcilasso que es troba al, al carrer Garcilaso i doncs això, continuarem d'aquí una sí, estona el centre, si Garcilaso, és possible a l'Espai Jova Garcilaso de la Sagrera doncs, es troba al carrer Juan de Garay número 116 i, i, bueno, i també doncs, si voleu apropar-vos a l'Espai Jova per, per saber també o per obtenir més informació del seu programa d'activitats ho podeu fer dirigint-vos recordem al carrer Juan de Garay número 11616 o bé si ho preferiu doncs, truqueu al telèfon 93-256 2959 59 Molt bé, doncs mentre establim aquesta connexió amb l'Alicia la Aguilera el que fem és eh, dir-vos doncs, les diferents vies de contacte que tenim perquè us poseu en contacte amb nosaltres un és el número de telèfon que és el 93 345 64 54 l'altre és el nostre mail que és informatius arroba fm.com també recordar-vos que tenim una web, una web a la qual doncs, podeu consultar totes les notícies que us oferim cada dia aquí en aquest programa. Doncs el, la nostra web és www.rtv-fm.com També dir-vos que si voleu eh, accedir a la web a través del Google, doncs només cal que poseu en el Google Radio Trinitat Vella i a través d'aquest a través d'aquesta web doncs podrà consultar les, les informacions de, de tot un poble També recordar-vos doncs que tenim un bloc un blog on podeu consultar els diferents programes que hem anat o que hem anat oferint-vos fins avui el, el d'avui el penjarem després a, a capelà la 1 i o capella a, a cap les 5 i després doncs, a, doncs Podeu entrar a qualsevol dels programes si voleu saber doncs, alguna informació en concret. Doncs bueno, recordem que aquest nou espai de formació integral per a joves i adolescents que serà de, bueno, de joves eh, i adolescents que de, seran de la Sagrera i també doncs, de, de la resta no de barris de Barcelona. donc aquest nou espai tindrà tallers, com hem comentat ja abans, una mediateca i una sala d'adolescents, que seran doncs, espais també doncs, que serviran per connectar-se a internet, estudiar o bé fer treballs en grups. També hi haurà un espai de formació de capacitació personal i professional que incentivarà, que incentivarà sobretot doncs, la formació, el coneixement i el creixement personal dels més joves. També hi haurà un espai de formació multimèdia amb, amb eines tecnològiques i amb, també amb molts ordinadors i un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements entre altres coses doncs, que ara en uns moments ens comentarà l'Alicia la, Aguilera, la directora de, del Centre de l'Espai Jovar Cilassó. Molt bé, doncs mentrestant el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit fins ara. Al 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ara doncs reprenem el fil del nostre programa i parlem amb Alicia Aguilera, la directora de l'Espai Joa Garcilasó. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Alicia. Bon dia, bon dia. M'escoteu? Sí, sí, sí, sí. sí. Vale. La decisió de dia de la Biblioteca Garcilaso respon al pla vigent per a les biblioteques de la ciutat no? que va des del uh -huh. 2010 fins al 2020. Ens podrías explicar millor què estableix aquest pla? Bueno, això és un tema que depèn de, del Consorci de Biblioteques uh -huh. no? de, de Barcelona. El que passa és que, bueno, sí que el que s'estableix D'alguna manera és que, bueno, hi ha d'haver-hi una biblioteca a, a prop de qualsevol ciutadà que com a molt lluny ho tingui 20 minuts, no? I d'alguna manera amb l'obertura que hi haurà en el, a la tardor de la Biblioteca de la Xemica, que estarà en el barri de... bueno, a Camp de l'Arpa, a Sant Martí, al distit de Sant mm -hmm. Martí, ja es compleix aquest pla de, de biblioteques, d'acord? Vale? Perquè tenim la Biblioteca Marina Clotet que està al barri de la Sagrera, mm -hmm. vale, que es va obrir fa tres anys, i aquesta, que s'obrirà al barri de Camp de l'Arpa. Llavors, per àrea d'influència, ja estaria com si diguéssim coberta tota aquesta zona, vale? mm -hmm. perquè pensa que després a dalt de tot hi haurà ala de cotxeres, que també abarcarà tot el barri de Congrés i part del que és nou barris. Des del mes de gener que es va anunciar el camí d'ubicació de la Biblioteca Garcilassó, quina ha estat la postura dels veïns davant d'aquesta decisió? Bé, bueno, els veïns, a, a veure, en un primer moment evidentment no volien que, que la biblioteca es traslladés ni que es tanqués, uh -huh. perquè, bé, bueno, és una biblioteca que, que ha, ha funcionat molt bé durant tots aquests anys que ha estat aquí, vale? i és una biblioteca que s'ha incorporat molt en la dinàmica també de veïnal, no?, i que ha estat, bé, bueno, que ha estat molt utilitzada, no?, eh, el que passa que sí que és cert que, que jo crec que, com tothom, no? quan s'expliquen les coses i s'hi explica que hi ha tot un pla de biblioteques a la ciutat no? uh -huh. que, i que ha de funcionar així, que a més la biblioteca actualment de Garcilaso només té 700 metres, que la biblioteca nova que s'obrirà té 2.500, que la biblioteca de Marina Clotet també és una biblioteca molt més gran que tot això, no? uh -huh. i que, a més a més, com a equipament i com a espai jove eh, es pot aprofitar tot aquest espai per millorar i per ampliar el projecte i que hi ha tot unes necessitats i tal i quan els se se'ls explica el projecte pues bueno, ara estan d'acord, no? Evidentment la primera postura no és la de d'acord però la segona, una vegada li expliquem no, i els informem ells mm -hmm. se sumen al projecte mm -hmm. I... Estic parlant com a associació de veïns eh? perquè Clar. parlar de la postura dels veïns és molt complicada yeah. perquè els veïns, <sum> són molts els veïns no? i postures segur yeah. que n'hi ha moltes no? mm -hmm. parlo més com a associació de veïns de la Sagrera en aquest cas però eh? mm -hmm i què és el que us ha impulsat a posar en marxa un projecte de formació integral adreçat a joves i adolescents? Bueno, nosaltres fa, bueno, fa molts anys que estem treballant a, a adolescents, no? I amb adolescents i amb joves uh -huh. i bueno, nosaltres sempre hem treballat a través de, de la cultura no? i de l'ocupació de de, del temps de lleure no? i el que el que veiem que, és, que hem d'anar molt més enllà, no? O sigui que és evident que, que, aquesta, que aquest punt, punt és important, no? Però, bueno, nosaltres hem fet tota una sèrie d'entrevistes, un sondeig que ha estat bastant ampli, vale? i de reunions, no?, amb diferents professionals i, i, bueno, i perfils, i fins i tot amb joves, no? Que ens diuen, eh, que ens aporten una sèrie de necessitats o, o d'inquietuds, més que de necessitats, que no troben en jo on, on donar-li resposta no? i que van més enllà d'un contingut curricular. No? De, per exemple, pues jo que sé, d'aprendre a temes més d'habilitats personals, socials, emocionals, no? de, des de relacionar-se, comunicar-se des de temes de, de tolerància al fracàs, de, de millorar, no? de creativitat, de tota una seta de coses no? uh -huh. que, que serien molt necessàries que es treballessin però que no es poden treballar perquè, bueno, o no hi ha temps perquè hi ha una pressió curricular o perquè eh, no és a l'espai adient, no és prou atractiu, no? Nosaltres creiem que a través d'un espai de d'oci no, tenim una oportunitat que és eh, l'espai aquest de trobada que nosaltres ja ens està funcionant, el volem ampliar a la planta ou. No? Uh -huh. i a partir d'aquest espai de trobada eh, generarem noves coses I, i aquestes inquietuds que anirem a recollir no? li podem donar sortida perquè tindrem més temps per treballar anar treballant tot això, no? i per això treballa, comencem a treballar amb l'adolescència, amb joves, molt joves no? amb 12 anys uh -huh. Quan es creia el nou espai de formació juvenil quins tipus uh -huh. de tallers s'hi faran? Bé, bueno, a veure uh, no és, mm, crec que el, el que hem de fer una mica és uh, trencar una mica amb aquesta imatge de que de què farem tallers, vale? uh -huh. o si sigui, evidentment una de les coses que es poden fer són tallers, vale? uh -huh. però uh, el que hem de veure és que més que un espai de formació hem de, hem de fugir de, de models de formació ocupacional, perquè no perquè estiguin bé malament, sinó perquè ja existeixen, uh -huh. vale? o sigui, ja n'hi ha, ha centres de formació ocupacional que fan la seva feina, la fan molt ben feta, no? uh -huh. sinó que nosaltres el que anem és a fer... Um, temes de, de, de capacitació, o sigui, te, temes d'eines que els serveixin amb ells, no? Uh -huh. Llavors, a, a, algun cop es pot tra, traduir en un taller, però un altre dia es pot traduir en un joc, un altre dia es pot traduir en una, tra, una xerrada, en un debat, uh -huh. i que evidentment tot això eh, el que és fonamental és la, la participació i la implicació dels joves, o sigui, uh -huh. els protagonistes són els joves, d'acord? Uh -huh. vale? i per tant, eh, tot ha de sortir a, a través d'ells, evidentment per això hi ha professionals que els ajudaran no? uh -huh. però són els joves els que han de proposar han d'intentar eh, bueno, dir que el hi manca que els hi falta, però es pot traduir en moltes coses eh? Des de... també es, es poden fer tallers de coaching no? o si sigui, es poden fer moltes coses però no és el, el tema d'un esquema de taller no. uh -huh. és molt més àmpli tot això Llavors, d'alguna manera, l'objectiu no, d'aquest projecte integral va més enllà no, d'afavorir el que seria potser la, també la inserció laboral, no? mm. perquè també ajudareu mm. també, segurament doncs, a, sí. a, a donar aquestes eines als joves perquè puguin mm. trobar feina, perquè puguin redactar el seu currículum, Exacte. però vull dir que va molt més enllà no, d'això. Va molt més enllà, sí. Uh -huh. sí va, va molt va més enllà i va amb la línia de, bueno, de poder-se sentir bé, no? perquè amb la mesura uh -huh. que tu te sents bé perquè estàs bé, no? No. les coses van molt millor. No? O sigui, tens tens llavors més motivació, tens més ganes, tens ganes de canviar les coses, eh, per tant, ets més creatiu, tens més possibilitats de generar feina, no? Pots mm -hmm. ser més, més emprenedor, no? Mm -hmm. és, és com un cercle, no? A la mesura que jo estic millor, no? Totes les coses van més mesurades. Si estic, no? si, estic, mm -hmm. si estic trist, si no crec que les coses funcionaran, si no puc canviar les coses, no? Mm -hmm. Entres també en un altre cercle, no? Llavors, la idea és també, sobretot, de crear sinergies com molt positives entre els mateixos joves, no? O sigui, mm -hmm. n'hi ha molts joves que tenen moltes ganes de fer coses, hi ha joves que potser no tenen tantes ganes, però el i el positiu és poder-los posar en contacte els uns dels altres. Eh, una pregunta, ens podries explicar l'espai d'intercanvi de coneixements lingüístics, que el veiem molt interessant? Bueno, una de les coses que veiem també a, a nivell de Barcelona també és que, per una banda, Bueno a nivell de de joves sí que n'hi han no que en tenen coneixements d'idiomes d'idiomes, però bueno és és com una de les mancances com més reconegudes no de que bueno, ens falta tenir un coneixement d'idiomes no i i i bueno i sobretot no tant de coneixement és un altre cop curricular no de saber escriure i de uh -huh. de tot això sinó més de, de conversa no de d'estabilar-se no de poder estar en qualsevol lloc que tu puguis al, almenys sobreviure no. Llavors, amb aquest tema eh, nosaltres plantejàvem, que és m, molt interessant, eh, bueno, establir convenis uh, des dels Erasmus perquè Barcelona té un potencial enorme de que arriben des de totes les ciutats europees no? a viure, a, a estar aquí un temps d'Erasmus, no? a conviure, llavors poder crear espais on, on els joves puguin conviure, no? O sigui, no i aquests espais doncs, és l'intercanviador de la Sagrera, no?, perquè a més el barri de la Sagrera té un potencial encara més gran, que és que com a intercanviador aniran a parar moltíssimes bueno, transport no?, al tren, al metro, no?, I, i serà un lloc també, un segon centre de Barcelona, no?, llavors veiem com un potencial també, doncs això, no?, de profitar de la, el potencial que té el barri, no només com a intercanviador de transport, sinó com a intercanviador lingüístic i de coneixements, no?, o sigui, tu aquí arribes i pots intercanviar coses perquè segurament tu, si vens Itàlia o vens de, jo que sé, de, de molt lluny, no? pots aportar uh -huh. moltíssimes coses a la gent d'aquí, i la gent d'aquí a la gent de, de fora. No? Uh -huh. Quan es creia el nou projecte de formació juvenil, quins espais uh -huh. podran utilitzar les entitats que col·laboren amb l'espai Jouar Cilasso? Bueno, la, les entitats ho podran fer servir com qualsevol altra jove, no tant com a entitat, sinó com, com qualsevol altra jove, i també podran formar part de que són els projectes, no? O sigui, si tenen alguna cosa que volen intercanviar, no? És, és, potser és el més fàcil per començar, no? O sigui, si hi ha una entitat que, que sap fer llocs de rol, hi ha una entitat que, que sap fer, jo què sé, amb um temes audiovisuals, pues, poden intercanviar coneixements si tenen interès, no? O sigui, en aquest sentit sí que es poden en, en reaprofitar. Però nosaltres ja des de fa més de deu anys tenim un viver de projectes juvenils que estan a la l'esigena planta de l'equipament i que continuaran fent servir aquest projecte i aquest servei perquè és un servei que no desapareix. O sigui, el tema és que l'espai jove creix i els serveis que hi ha es mantenen, no desapareixen. Per tant, ells continuaran fent servir els seus espais i evidentment es podran retroalimentar de les coses que puguin passar en aquesta primera jagua planta com uh -huh. com un projecte més com un servei més que hi haurà no com hi ha el punt d'informació com hi han els books no uh -huh. o com hi han tota la sèrie de projectes que n'hi hanhm. Uh -huh. uh -huh. I bueno, ja pel que sabem, eh, quan s'acabi bueno, principi quan s'acabi l'estiu es començarà doncs, amb aquest nou espai formatiu, no, a, uh -huh. a crear-lo, I, sí. i quan es, ja està fixada la data de...? No, no hi ha data, no hi ha data concreta. El uh -huh. que esperem és que sigui de cara a la tardor d'aquest uh -huh. any, però no sabem quan, d acord. D acord? perquè la idea és que al juliol la gent de la biblioteca ja començarà a fer el trasllat i, i tancarà, o sigui, ja al setembre no obrirà la biblioteca uh -huh. i al setembre, bueno, nosaltres voldríem començar ja, no sé si estan en marxa, però sí que a posat-ho en marxa. Uh -huh. Doncs vale? moltes gràcies Anícia Aguilera per la seva atenció. Uh -huh. i ara, a ara li farem una última pregunta Alícia, doncs. hola, sóc el, sóc el Jordi ah, Hola Jordi, <ríe> què tal? ¿Qué tal? <ríe> Com estàs? <ríe> molt bé, molt bé. No, que t'he estat escoltant i amb el Pablo Herrera què en fareu? El deixareu continuar fent els seus, els seus espectacles de la web i tot això, la, les sèries? Sí, per què no? Ah. <ríe> molt bé, o sigui que tindrà espai no?, en aquest espai jove Sí, dir, però per què? No, em preguntava, a veure... Bueno, que, és un que... projecte més que n'hi ha, o sigui ha dins de l'equipament, no? uh -huh. que és el projecte audiovisual, uh -huh. i com el projecte audiovisual va seguint el seu curs, no? uh -huh. o sigui en aquest sentit, doncs sí. i bueno, ara estem amb el que dem, no? uh -huh. que... i bueno, això té una fase de, de, de rodatge que comencen ara, uh -huh. I, I ja està, bueno, i continuarà el cicle d'aventura, el festival, el Visual Sound i tot això és, uh -huh. és, un, és un plus, no? O sigui, són... Doncs ja, ja estem tranquils de que això tindrà continuïtat. <laughs> molt, <laughs> bé. molt bé. bé. Doncs Vinga. a cuidar-se, eh? Vale. Mal Vinga, que vagi adéu. molt bé. Adéu. Doncs a l'Espai Joarcilassó, eh, un equipament juvenil de nou plantes que compta amb una superfície de 3.500 metres quadrats, és considerat un referent juvenil en el districte de Sant Andreu per la seva voluntat de fomentar la creativitat juvenil i també per donar resposta a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves que tenen entre 12 i 29 anys. Tothom que conegui bé l'espai Joao Garcilaso s'opta del seu compromís amb la música en directe, als balls urbans del carrer, la dansa, el cinema, l'art i el disseny. Tant és així que cada any ens trobem doncs, amb una programació d'activitats molt àmplia i variada, com ara doncs, el club de DJs, el cicle de cinema de terror i d'aventura i els debats cívics per a joves. També les jam sessions de jazz i flamenc del taller de músics. Només són algunes de les propostes que trobem però n'hi ha moltíssimes més. Totes aquestes activitats estan organitzades per diverses associacions juvenils que col·laboren amb l'espai Jogarcilesso i que realitzen un treball fantàstic que dota de qualitat a aquest equipament, nosaltres ens volem centrar en particular en una entitat, Monitors Sense Fronteres, que neix com una gran aventura i un gran repte. El grup de joves monitors que conforma aquest projecte creu en l'efectivitat d'educar els infants en el seu temps de lleure i, per tant, doncs imparteixen activitats lúdiques a nois i noies que tenen fins a 16 anys d'edat. Tot seguit parlarem amb Neus Garcia, presidenta de Monitors Sense Fronteres, per conèixer més a fons la tasca que desenvolupen i també saber doncs, quina serà la seva, la seva vinculació amb el nou espai de formació integral per a joves. Eh, bon dia, Neus. Hola, bon dia. Quins tipus d'activitats oferiu i en quins espais les dueu a terme? Bé, bueno, nosaltres que tindrem fer és fer diverses activitats Gincames, jocs, tallers... Bé, bueno, activitats de tot tipus per, per nens, adolescents i joves. Uh -huh. I en quins espais les dueu a terme? Doncs, pues, bé, bueno, a, a Catalunya ens centrem en dos espais. Unes uh -huh. escoles, eh, fem tallers o fem xerrades i després eh, els carrers. Bàsicament els carrers, perquè està obert a tothom i pot accedir a tothom, tant nens com pares i i tothom que es volia apropar allà uh -huh. Així que utilitzeu l'espai Jogar Cilassó, no? També per dur algunes activitats i uh -huh. també m'has dit també, eh, per exemple a escoles, eh, també les feu, també algunes altres també a carrers i places del barri no? Potser també, vull dir a l'aire lliure Sí, sí, totalment uh -huh. a l'aire lliure Clar. Sí, sobretot a, a places que Clar. tenim més espai per poder fer les acollides. Clar, més pels nens va, va molt bé. Uh -huh. eh, sabeu si podreu utilitzar les noves instal·lacions de l'espai de formació juvenil del Garcilassó? Eh, Bé, bueno, sí, n'has eh, quitat una mica i, bàsicament, bueno, les instal·lacions s'estan més obertes a, a joves que no estiguin en una entitat, uh -huh. però nosaltres com a entitat doncs, podem, per exemple, oferir un taller per a aquests joves que no estiguin en una entitat i fer activitats per a aquests joves. I també és un espai on nosaltres i els joves que nosaltres tinguem podrem utilitzar lliurement. Mhm. Uh -huh. Parlant una mica de la vostra tasca, de la, de la tasca que feu des de monitor Sense Fronteres, perquè creus que els nens i adolescents no saben ompliar el seu temps lliure d'una manera educativa, és a dir, productiva? Bé, bueno, ens fixem no? en, en, en què es dediquen els nens o a què noms el temps dels nens avui en dia. No? I bàsicament estan a casa, i van a videojocs i no és com, no? com explicava els nostres avis i els nostres pares que tothom estava al carrer jugant. I hi ha molt individualisme, no? I nosaltres el que volem és tornar un altre cop, sortir al carrer i donar a fer coses al carrer, no? I juntar-nos, la gent del barri, que es coneguin entre elles i que vegin, pues, que potser és igual de divertir inclús més, no?, compartir aquests jocs amb altres nens i no pas estar sempre a casa, sol i amb un videojoc, no? Mhm. Mm i de quina manera, per exemple, podrien ajudar els pares eh, doncs, en aquesta tasca, no? que és d'educar doncs, els nens en el seu temps lliure? Bé, bueno, per això si nosaltres, a, a les nostres activitats les oferim a, a famílies, no? perquè pugui estar el pare al costat del nen, no? uh -huh. i que el nen també tingui, bueno, normalment en un esplai, no? eh, està limitat només als nens. Clar, si al carrer, el pare està al costat, el nen... És, és com alguna no alguna cosa nova que, que el seu pare està fent amb ell, no? que és jugar. Que avui en dia, pues, com que els pares ja no tenen temps a, de, a dedicar-li aquest temps als nens, no? i el que nosaltres ve és, eh, els ensenyem diverses activitats que ells també després ho poden fer a casa, no com tallers o o activitats que, més tranquil·les que, que pots fer a casa, no? o coses tan simples com explicar contes i, i fer interacció amb el nen. No? Mhm. Mm des de Monitor Sense Fronteres eh, dueu a terme un projecte de cooperació a Moçambic. Ens el podries explicar? Eh, sí, nosaltres ja vam viatjar un cop per fer un estudi de, del terreny no? i encara no hem pogut començar per temes burocrati, bueno, perquè és, és complicat. Però el que nosaltres volem fer és eh, començar per una illa de Moçambic, mm -hmm. eh, fer un cagal d'estiu i després ja passat a fer un centre de dia no? que un, un espai on els nens puguin anar allà i fer activitats perquè uh -huh. els nens només van, du van dues hores a les escoles així que la resta de temps eh, tenen molt de temps lliure i llavors el que fan és anar a casa a fer feines de, de casa per ajudar els pares o si no estan a carrer sempre fent doncs, dos o tres llocs i sempre són els mateixos no? i el que volem fer és que utilitzen aquesta imaginació que tenen els nens i, i oferir-los diverses activitats, no? I que no hagin de fer sempre el mateix. Uh -huh. I això Una... és el que volem fer allà. Uh -huh. Una de les coses també molt importants que també feu des de la vostra entitat és que formeu com a monitors a joves, no?, quan ja tenen ja els 18 anys. Sí, bueno, això encara no ho hem fet. La nostra idea és fer-ho allà a Mosambic, uh -huh. perquè tenim no hi ha gent que s'obreixi 18 anys, no va a la universitat perquè no té diners i llavors no sap què fer, no, no és el temps lliure no sí. no troba feina i uh -huh. no sap què fer no i clar, ja no, ja no es posarà a jugar bueno, els nens, de, bueno, els joves als 18 anys bueno, tenen bastantes limitacions allà i tenen moltes ganes jugar, nens, no? perquè ells han sigut nens i saben el que és estar allà sense saber què jugar ni què fer, no? i tenen ganes d'ajudar-los, llavors la nostra idea és, és formar-los perquè els puguin ajudar mhm uh -huh. Però aquest projecte fins que no comencem allà uh -huh. no, no, no podrem fer-ho. La començarà a Moçambic uh -huh. mm, sí. mm, Doncs Neus Garcia moltes gràcies per explicar-nos doncs, la la vostra, la vostra tasca i per explicar-nos doncs, també doncs, de quina manera doncs, també podrà utilitzars doncs, els espais de, del, nou, del nou projecte de formació integral juvenil. Moltes gràcies i doncs esperem que cada vegada doncs, hi hagi més joves a Catalunya donc que s'iguen Eh, gaudir del seu temps llibre d'una doncs, manera educativa i lúdica també. Moltes sí, gràcies. Moltes gràcies. Són molts els joves que tenen inquietuds personals, que tenen un interès per la cultura o bé, o bé que necessiten informació o suport per dur a terme les seves iniciatives, però malauradament no sempre troben aquell espai que satisfà les seves necessitats. És per això que hem de fer una aposta ferma per noves alternatives de formació i coneixement, però sobretot de lleure, trobada i proximitat tal com ha fet l'Espai Joana Garcilaso a través d'aquest nou espai de formació integral per al jovent. Molt bé, doncs ha arribat a aquest punt. El que fem ara mateix és una petita pausa. Tornem tot seguit amb la nostra habitual agenda. Jesus, the Lord so, so. Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ens anem ja directament a conèixer què és el que podem fer als nostres barris i aquest doncs, si aquests dies doncs, ens trobem per aquí i volem anar a algun lloc de, a passar-nos-ho passar bé i hem de dir que el Floret torna a Alçat amb la primavera i inaugura amb una degustació d'amanides. De Després de l'èxit obtingut a principis de temporada, fins al 26 d'abril, Alçat, Sant Andreu Teatre, torna a programar cada dijous Pinxa però no mata, del Duo Floret, un viatge a partir d'històries plenes d'humor acompanyades per la música i els jocs de Dunlops Station. Els argentins Daniel Pellegrinet i Joaquín Daniel es van conèixer fa anys durant el rodatge d'un anunci de Manides Floret. A partir d'aquest fet, neix amb el temps el duo Floret, un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides en un espectacle que para dels estrangers, del que s'enyora, del que es descobreix, es malinterpreta, diàlegs, monòlegs, bona música i diversió amb l'objectiu de fer mal de caps i passar una molt bona estona. Joaquim Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de, de, de teatre L'America de Warhopper o eh, a les sèries televisives Dent del Pla o Infidels. Daniel Pallagrinet és un compositor, cantant i eh, música instrumentalista que, junt a una parella de Loop Station, interpreta i programa temes en directe convertint-se en un autèntic home a orquestra postmodern. El duofloret es van donar a conèixer la temporada passada a la sala d'almacén amb l'espectacle Superficial World Tour, on va prorrogar, on va prorrogar degut a l'èxit de públic. Molt bé, i ara parlem de les Jam Sessions que es realitza el taller de músics a l'Espai Jove Garcilaso. Doncs com cada dijous al bar de l'Espai Jove Garcilaso hi ha música en directa i improvisada. Si fan Jam Sessions, una iniciativa als estudiants del taller de músics oberta a qualsevol artista que hi pugui participar des de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit i sonen els, els diversos estils de jazz modern, latin o flamenc. I d'entrada, com sempre, gratuïta. Com també és gratuïta, si voleu anar a un altre tipus de jam session, l'etap jam session, música en directe que es realitza a la Nàbia la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a les 10 de la nit una nova tap jam session. Les tap jam són sessions de claquer, coreografiat i improvisat, amb música en directe que tenen lloc a la Nau Ivanov eh, cada primer dijous de mes. Els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb músics en viu i els ballarins professionals practiquen músiques noves i improvisació. És un espectacle sempre obert a col·laboracions espontànies, de cantants, músics ballarins i entre d'altres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 i la col·laboració eh, podeu trobar a www.tabbsn.com. L'entrada és de 6 euros, i per als amics de la nau i l'associació Tot pel claqué de 4 euros. I atenció perquè avui us oferim eh, una, una activitat que doncs, acabem de conèixer. Es diu GAM, és Grup d'Ajuda Mútua. Cuida't per cuidar, això es realitza a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet.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 Els seus objectius són conèixer-nos doncs, conèixer, conèixer millor a nosaltres mateixos, trobar la comprensió d'altres persones que pateixen la mateixa situació, oferir i rebre suport emocional entre els membres del grup en moments de dol i poder-lo treballar, saber escoltar i poder expressar-nos, facilitar intercanviar informació, acompanyar i reforçar la pròpia identitat i organitzar activitats i trobades amb professionals demà estarà dedicat a informar a les persones interessades a formar part eh, d'aquest doncs grup. Les coordinadores del GAM, del grup d'ajuda mútua, eh, doncs són les, eh, la Carme Arroz i la Lídia Giral. I això es pot gaudir, tal com deiem al principi, a la sala d'actes de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Més coses a comentar-vos en aquesta agenda, doncs... A... Recordar-vos que continua l'Alter Ego, Superherois i les seves identitats secretes a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. A la secció de còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias de Can Fabra pots trobar l'exposició Alter Ego, Superherois i les seves identitats secretes. Pots venir a descobrir qui s'amaga dret a les màscares en aquesta secció. Molt bé. Més coses a comentar-vos. Doncs, si teniu ganes de viatjar, de passar-vos-ho bé...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 doncs el que trobareu és una convocatòria de residència a entitats. Doncs això és del que us parlem ara, de la Nau Ivanov, que us ofereix una convocatòria de residència a entitats. El BB de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nau Ivanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia i música, entre d'altres. Oferim un espai diàfan i agradable de treball, destinat a creadors i microempreses culturals. La Nau Ivanov és un espai de creació i difusió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 Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia i podreu trobar tant novel·les com literatura infantil, i és de viatges o, o altres. I són donacions sempre fetes per veïns de Sant Andreu. És una quantitat que s'equipa gairebé per totes les butxaques. Molt bé, doncs ja ha ja arribat a aquest punt. Nosaltres que donem les gràcies a la Cristina Perniello pel reportatge que ens ha elaborat avui sobre l'Espai Jove Garcilasso. També donar les gràcies a la Raquel Ballesteros, que avui també ens ha acompanyat. I m, donar les gràcies també al tècnic que tenim aquí davant, que és en Jordi Garcia per haver estat m, avui doncs treballem més al compte. Vinga, doncs eh, nosaltres que marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.